La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah In alhamdulillah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 wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam washara al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an nar vëlezur dha motra n islam falendrimeti dha kain vetem allahut xhelel xhelalu hu zoti tgjillsis atë me falenderojm dhe vetëm prej ti ndihim dhe falje kërkojm Kërkojmë brojtjen nga Allahu i lartësuart në ruaj për e të këqijave të cilat janë pasoj e veteve dhe veprave tona. Atyë që Allahu e u dhëzën në rrugën e drejt nuk ka kush e humbë, ndërsa atyë që nuk e u dhëzën Zotit Gjelle Gjela Luhu, as kush nuk mundet me drejtu. Dëshmojmë se i vitmi që meriton adhurimin është Allahu fuqiplot dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu a.s. është robë dhe i dërguar i ti. Thotë Allahun kurani në madrushëm O ju që keni besu Kja një frikën Allahut gjëlleshë anuhu me një frikë dë vërtet E mos vdis një ndryshe Por vetëm se duke kjenë musliman Dhe thotë në një verset tjetër të kurani të famlart O njerës Kja një frikën Allahut gjëlleshë anuhu me një frikë dë vërtet E mos vdis një ndryshe por vetëm se duke kjenë musliman Dhe thotë një verset tjetër të kurani të famlartë O njerës para të njerëz në faqen e dhëut. Dhe më vonë lindën burra dhe gra të shumt, pran njerëzimi u shtua. Friksohuni Allahut dhe ruani lidhjet me farefisin tuaj dhe dijeni se Allahu është i bikyrës i veprave tuaja. Dhe thotë i Malli i Zot në një ajet tjetër: O ju që keni besu, keni frikën Zotit Xhelel Xhelal u dhe mos flitni ndryshe, por vetëm se fjalë të drejta. Ësht Allahu ai i cili fal gjunahet tuaja dhe përmërësën që ështëj të jetës të stuj, me të vërtetë ata kë i bindën Allah dhe pe i gamberit a.s. kanë djetë një shpëtim të madhë. Dhe më pas fjalet më të mira, janë ato fjalet kë i madhë i zëtë gjelle gjela luhuna i ka thunë kuranin e madrushëm. Udozimi më i mirë është në djekja e rrugësë Muhammedit a.s. dërsa fjalet dhe veprat më të këshia, Jan ato që nuk kanë bazë, nuk kanë mbështetje në fenën e Zotit Xhelel Xhelalu dhe si të tilla meritojnë dashkimin. Vlezoki më folur gjatë këtyre javëve për ditëlindjen e pejgamberit aleyhi salatu wasalam dhe tham se ditëlindja i tij ishte mirësi që Allahu Xhelel Xhelalu i solli mbar njerëzimit. Me ardhmjen e pejgamberit aleyhi salatu wasalam njërzimit i erdhë një mjërësi shumë e madhe. Folëm për dashurin që ne duhet kemi ndaj pej i gamberit, alihi salatu o selam, duke si edhë shembuj nga jetaj sahabëve, Allahu qofti i knaqur me ta, se si e kanë dash pej i gamberin, alihi salam, e sitë mos e donin aty, kur edhe gurët i kanë dhënë selam, Edhe pema ka vajtuar për pejgamberin alayhis salam, edhe kafsha ja ka qajt hallin e vet pejgamberit alayhis salatu si wasalam, siç kanë ardhur në hadithe të sakta dhe të vërteta. Ne sot ne dash Allahu xhelle xelaluhu do të ndalemi tek adhurimi i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ne e dimë së miri se Zoti xhelle xelaluhu nuk na ka kriju kod në këtë botë, por na ka kriju për një qështje madhore dhe njo qështje është i badetin dajtë madhit Zot o ma halak të lëgjinë në olë inc illa lija abudun nuk i kam kryu gjinët dhe njerëzit vetëm e vetëm që të në bëjnë i badet mu thut i madhit Zot Gjelle Gjelalu dhe mësë miri këtë verset kuranur do kupton të kuptonët më i mira kryese Zotit Gjelle Gjelalu më i miri gjithë pe igamberve dhe vula i tyre Muhamedi Paqja dhe Bekimi Allahu të qof mbi të. Ne kemi thon dhe shohim. Dhe për jetojmë në këtë në këtë kohë që jetojmë, se si njerëz apo shoqëri të ndryshme, apo shtete të ndryshme, rezultatet e arritjeve që kanë, mundohen t'i dedikojnë figurave të cilat kanë dal nga ai vend. Dhe nuk ka dyshim se Mësë të e përmi muslimanët duhet që të në burën dhe të krenohen me pe i gamberin e tyre për gjithë të të mira që aji i soli e tyre. Mëjafton fakti që nga tregoj rrugën e vërtet. Rrugën që qënë knajsin e, bo, e zotit në këtë bot e të fitojmë gjenetin dasht i madhë i zotë në botën tjetë. Si a dhuron të zotin gjelle gjelalu pe i gamberi a risa. I madhë i zotë gjelle shë anuhu E drejtohet profetit tim Kur'an duke e quajtur robën e vet. Pra e ka quajtur Zoti Xhejlelashan Muhamedit Ali selam si robën e tij. Dhe ti je rob i Zotit Xhejlel Xhelalu është arritje shumë e madhe. Njeriu ka dy alternative, ose do të jetë rob, i hipshit dëshirave të tij ose do të jetë rob i Zotit Xhejlel Xhelalu. Nëse je me vërtetë rob i Zotit, je nënshtruar urdhrave të Zotit. Që është një dëshmi se inshallah janë rrugët e hajrit. Allahu xhelle dhe xelalu thot në Kur'an, Subhanal ladhi esra bi abdihi leylan min el mesjid el haram ila el mesjid el aqsa. Patmeta, i lartëmadhërishem është Allahu xhelle dhe xelalu, i cili e mori robën e tij. Kush ishte ky? Pra e mori Muhamediun alihi salatu selam në një pjesë të natës nga xhamia e Ka'bes në meke, për në gjamine aksas në Palestin, për t'i tregu disa prej mrekullive, Zotit Gjelle Gjellalu, disa prej argumentve Zotit Gjelle Gjellalu, me të vërtit Allah është në juës dhe shikues. Pra, e ka qujtë Zotit Gjelle Shanuhu, profetin tonë si robë të ti, pra si robë të Zotit, dhe në një jetë jetër thot, të bara këllë edhi në zëlel furkane ala abdi i, Li yekuna lilalamine nadhira. Patmeta i lartsuar osht ai qe ja zbriti Kur'anin robit vet, kujt Muhamedit aleyhis salam. E ky ishte Allahu xhele xhelalu, qe ja zbriti Kur'anin robit vet, Muhamedit aleyhis salam, me qellim qe te jet kshillues per botrat. Te jet kshillues per njerzit. Dhe në një jetë jetër, thot i madhë i Zotë Gjelle Gjellalu hu, u ennehu lemma kame abdullahi jeduuhu, ke dujeku nune a lehi libeda. Dhe se kur në ngritë ropi Zotë i Gjelle Gjellalu, Muhammedi a lehi sënam, ta lustë Allahun Gjelle Gjellalu, ta përkujton të, ta përmend të Zotë i Gjelle Gjellalu, ata që nuk ishin besu apo gjinët, gati thotë njërin bë tjetërin, hipin përmend ju e me e pape i gamberin, sëllë Allahu a lehi u sëllëm. Pra Zotit Gjellet Gjellar e ka qëtë si robë të ti. I ti lë ishte pe rob i gamberi Alisran. Robë i mirë filë të Zotit Gjellet Gjellalu. I nëndështruar krejtësisht. Ndaj Allahu Gjellet Gjellar. Gjëtë që këtë bëndë e bëndë të përhatër Zotit Gjellet Gjellalu. Dhe ishte moti e ti ashtu si shtot Allahun kuram, kul inna salati wa nusuki, o me hjaje o me mati, lillahi rabbil alemin, la sharikele, o bidhalike umirtu, o ena awalu l-muslimin, thuj, me dvërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, janë vetëm për Allahun gjelle gjelalu. Zotin e gjësis, për këtë jam urdhëru, dhe unë jam i pari muslimanve këtë i nënështruar krejtësish në daj Zotit Gjelle Gjelalu. Ndali i pak të kënamazi për i gamberit Ali Isaratu Sënam. Si qdo njeri tjetër, e veçanërisht të këpër i gamberi Ali Isaratu Sënam, që preukupimet i kishtë shumë më të mëdha, sëpse ishte ishte i shte kryetari i muslimonve, i shte i angazhumën me qeshtjit e tyre, Ishte angazhuar me çështjet e familjes vet. Ishte angazhuar me çështjet e thirrjes, ishte angazhuar me çështjet e shokëve të tij, i cilit anëkën dishin për hap me prap kthene Zoti Xhelel Xhelaluhu. Sprovohej, edhe pikllohej, edhe mërziitej, por e gjend tek najsin namaz. Dhe i thoshte Bilalith Radi Allahu anhu, "Irrihna biha ya Bilal, naqet sama namazin o Bilal." E lajmronin se kanë druje dikush prej shokëve të tij Apo ka ndrujit dikush prej thmive të ti, i thosht e Bilalit, radiallahu anhu, e rihna bihaja Bilal, na kjetësëm e namazin, o Bilal, pra thritin njerëzit a fali namazin, bashkësht o Bilal. Dhe thosht a lehi salatu o selam, u wa agjuhilet kurretu ajni i fi fissalat, knajqësia ime, qëtsia ime, është në namazë që të soaj a lehi salatu samë kër falej dhe i drejtoj a i zotit gjele gjeraj kër i përkulej Allahot gjele gjeralu e bonte me knajsi dhe nuk e bonte ta kryj këtë dhe të merë me pun të dy njës si që mund bojt do shta shumë prej nesh nuk e kishte barë namazin bisupe por e ndinë të si një obligim të a i zotit gjele gjeraj dhe e shifte knajsi dhe nuk mi aftoja a lehi salatu o senam thjesht me pes kohët e namazit, por kur nuk e linte namazin e natës, pa e faljë, dhe kur i kalon të ndonjë hirë, për ndonjë arësye, e faljë të gjatë ditës, pa që dhe bekime Allahot qofë bide. Por si ishte namazit i gjatë natës, thut hudhej fejarat dhe Allahohanhu, njëri prej shokëve të pej i gamberit, alihin salatu e selam, pas namazit i atësisë, ju bashkë në gjita pe i gamberit ali i selam për me falë namaz nat vazhdoj pe i gamberi ali i selam të ledzontën nga kurani pas i ledzoj në rekatin e parë suret ulfatiha filloj të ledzontën nga surja bekare vazhdoj të ledzontën dhe thot hudhejfe me ndova se kur të arrit e ka jeti një qind në surën bekare do të andërpres ledzimin dhe do të shkoj në ruku por nuk ndohë dhe kështu Ledzoj për i gamberi ali i sërëm Deri sa i dha fund Surës Bëkare Rëth për zhjetë faq Aferësish nga Kurani Më pas Filoj të ledzonte nga surëja Pas arse në rënditje Surëja ali, ali i mëram Ledzoj për i gamberi ali i sëratu sërëm Deri sa i mbaroj dhe këtë surë Më pas filoj të ledzonte nga surën njësa E lezoj deri sa i përfundoj dhe këtë cure. Sa herë kë përmendej, mshira Allahu Gjelle Gjellalu hu, i drejtoj të madhë i të zotë, orë zotë, na përmblellë ne, na përfshinë ne me mshiren tate, na mshirojë zotë i jonë. Sa herë kë përmendej, dëshkimi i zotë i Gjelle Gjellalu hu, i kërkon të mbrojt i Allahu Gjelle Gjellalu duke thunë, orë zotë, në arruin nga dënimi jëtë. Sa herë që madhërojë Allahu gjelle gjelalu e madhërën të Allahun duke thënë subhanë Allah Më pas pe i gamberi ali i sëratu sëram thot hudhejfeja duke në të rëgu shkojnë në ruku ka qëndru pe i gamberi ali i sëram në ruku për a fërsisht sa qëndrojnë këmb duke ledzunë nga kurani është ngritur nga rukuja dhe këndrojnë në këmbë për afërsi sa këndrojnë dhe në ruku duke përmend dhe madhru zotin gjele gjeralu më pas shkojnë në sejde ka këndru në sejde për afërsi sa këndrojnë në ruku dhe në këmbë pas janë baron këtë rekat në grijet dhe fale rekatin e dyt e ka zjatru rekatin e dyt pe i gamberi ali hisaratu së namë në gjashëm me rekatin e parë deri sa ka dhënë selam gjashëm deri në 7 orë duke u falë për Zotin Gjelle Gjelalu duke madhuru dhe përmend Allahun Gjelle Gjelalu duke ju përull Allahot Subharahot Eala që ndronë të duke adhuru Zotin Gjash dhe në 7 orë njajtë është në këmbët nga qëndrimi i te për të në këmbë i thot a ishe ja radhjallohan ha kureshe në këtë gjendje në një rast o i dërguri allahut përse po e mundon ka i shumë veten kur zoti gjellegjellalu tyti ka fal gjunahet që ke vepru me par dhe ato që do të veprosh me pas fape i gamberi alihissalatu e salam ja a ishe o i a ishe efela e kunu abdën shekura a nuk meriton A nuk meriton Allaho gjellegjera kë unë t'jem falenderus nda i ti? A nuk më takon mu t'jem falenderus nda i Zotit gjellegjera lu? Për gjithë të të mira këmi ka dhoni ma dhe i Zot? Dhe thot Avdullaj për Mesudi, radjallahu anhu, një natë thot ju u lida pas pe i gamberit a.s. për t'fal namaz me të e ka zjat namazin ajkë shumë sa që me ndohë dhe për kekë I than: Për çfarë mendove o Abdullah? Tha: Mendova që umu të umulesha dhe Talia pejgamberin alaihi salatu wasalam të vazdonte i vetëm në namaz. Allahu qoftë i kënaqur me të. Ky ishte namazi pejgamberit alaihi salatu wasalam, 6 deri në 7 orë vëllaz. Namaz natë. Nuk diskutohej tek profeti dhe shokët e tij. Qo e edukuar me mësimet e pejgamberit aleyhissalam, falja e pesë kohëve të namazit. Nuk mund diskutohet, nuk duhet diskutohet sot tek muslimanët, ndonse fatkeqësisht shumë prej tyre e kanë neglizhu këtë që është dashtylla e bazë e fesë islame, pra falja e pesë kohëve të namazit. Si ishte agjërimi i pejgamberit aleyhissalatu selam? Ka qenë dhe ka i id dalluar nga të tjerët Dhe kjo veçantes për pejgamberin Aliye Salatu selam kanë hadithe sakta se bashkon të ndërmjet agjërimit ditës dhe të natës. Dhe kjo e veçantës për pejgamberin Aliye selam. I, ali i, I thanë sahabët oj dërguar i Allahut dhe ne duam të veprojmë si ti. Tha pejgamberi Aliye Salatu selam, jo, ngasë se ju nuk jeni si unë. Mu më ushqem dhe më furnizon Allahu Xhele Xhelalu. Thot e budardaje, Allahot qofti knaqur me të, prej shokve të pej i gamberit, ishim thot në ultim, bashkë me pej i gamberin, paqe dhe bekimi Allahot qofti të. Temperatura thot ishte shumë e nëzhe, sa që nga nëzhe cia, shumë prej sh... shokve tanë që ishin në ultim, i vendosin duart në bikokat e tyre, për me evitu sa do pak rezët e nëzhe ta. Dhe thot nuk ishte në mesin tona gjëruashëm, veç pe igamberit alihisaratu sëram dhe abdullajbën ruahës bërët fjal për, për agjërimin në kët kohët të nëzhe ndërëse në Ramazan ka në ardhë argumentet qarta se për kushtimi pe igamberit alihisaratu ishte shumë i mal veç anërisht në letë netët e fundit Ramazanit si shtot a ishe a radhjallahu anha Kënë në Nëbiju sëllallahu a.s. Je gjithëtej i dufil amel i salih u fia e këtë tharumin nga i riha. Ishte pe i gamber e risëm që përkushtohaj në punt mira në ibadet gjatë të tijë dhe jetë nëtë që më tje për sesa në ditët e tjera për në ditët e tjera të Ramazanit. Namazi për igamberit Ali Israëm, agjerimi për igamberit Ali Israëm, ledzimi kuranit për igamberit Ali Israët o Sëram, që përkushtohi mjaft, për kërkonte dhe nga të thjerët dhe kna që gëzoj kur dikusht i ledzohën dhe nga kurani. I thot Abdullaj për mesudit, radja Allahu anhu. O Abdullaj më ledzohët diçka nga kurani. Po i thot, oj dërgurë i Allah, o ty të ka zbrit kurani dhe po, po do në me në gjuhë, nga ai, i tha pe i Gambierësën, po, na lexoi diçka nga Kur'ani. Dhe lexoi Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, derisa arriti tek fjala e madhe e Zot në suratun Nisa, kur thot: Fa kayfa idha ja'na min kulli ummatin bi shahid wa ja'na bika ala ha'ula'i shahida. Si do të jetë gjendja e atyre që nuk kanë besuar? Kur ne çdo populli do të sjellim nga një dëshmuas, nga një dëshmitar dhe tjo Muhammed do t'jesht dëshmitar për poplin tënd. Tha Abdullajbën Mesudi, kër realizovë këtë ajet, tha pej i gamberi alihisarëm Hasbuk, mjafton. Shikoj, thot, nga pej i gamberi alihisaratu e salam, dhe par se fityra e ti, mjekra e ti, ishim të lagur nga lotët që kishin dal prej pej i gamberit, pakja dhe bekimi Allahot qovë mbitën, duke me ditu, në fjalet e zotit gjelle gjelalu. Bilali, mojëzini për i gamberit alihis salatu sëlam, në transmitën dhe thotë se një ditut pak para namazit sabahut, shkojt e kër për i gamberi alihis salatu sëlam dhe e gjej duke vajtu, duke qajt. I tha shuaj dërgur e Allahot, përseje duke qajt. Tha, unë zilet aleje hadhi lejle ajat, uaj ilunë, O ai nënë që e lexoi pa e thelluar. Sa janë zbritur këto ajete. Mir, mir për ato që i lexojnë dhe nuk meditojnë për ta. I thot Bilali, o dërguim i Zotit, më ka ulzu, kush janë këto, cilat janë këto ajete? I thot pejgamberi alayhis salam, inna fi khalqis semawati wal ard wa ikhtilaf layli wal nahar laayat liuli al-albab allatheena el yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalq samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha bathila subhanak fakina adhaban nar matvertet n kriimin e ceive dhe tokos ne ndrushimin e natës dhe ditës ka argumente qarta për të zotërit e mendjes për ata cilë të cilët e përmendin Allahun gjelleshanu në kombë unur apo shtrir dhe me ditojnë e thonë o zotë i jonë ti nuk i ke kryu këtë këto subhanëk i lartë madhërishëm jeti fakina adha benar rruna zotë prezjarë i gjahenemit rruna zotë prezjarë i gjahenemit kishin zbrit këto ajetë edhe pe i gamberi edhe me ditojnë të për ta E ne zdo dit jetojmë i shojmë të ndryshime, i shojmë të argumentet Zotit, por pak meditojmë dhe pak nëzjerim sime, e pak i nënstrojmë i Zotit gjelle gjelalu. Qanë pe igamberi Ali Hissaratu Sëram, e vështirë gjeshësët muslimon, që duke ledzu kuranë, duke meditu, për, për fjallët e Zotit t'i lotojnë sytë, e ka me dhjetra që vajtojnë duke pa ndoshtë të telenovellë edhe thosë jam muslimonë, kur ndronë një jetë nëjë personaj, që aje ka simpati, apo kur humbë në një ekip futboli, që aje e ka shumë përzemër, e kështu me rallë, doksë të kur vjenë fjalla për fjallët e Zotit Gjellet Gjellalu, dhe për kshilët e pejigamberit, alehi sëratu sëram, vështirë djeshë se lotojnë, ti lotojnë sëtë. Allahu nga drejtovë dhe nga uzovë dhe rrugë në vërtetë. Thuta ishe e ja aradja Allahu anha, nj nuk po e gjej pe igamberin a lehi së ratu së ramë në shtrat duke kërkuthut ishte ersin e gjej thot nësegjde end gjej pe igamberin a lehi së ramë që nësegjde duke rënën parazutit gjelle gjelalu duke ju përullë Allaho gjelle sharu end gjej thot duke thonë Allahume inni e u dhu birida ka min sakatik O bimu afatik e bi okubetik O audhu bika mink Le u hësi thëna në alejk Em të kema ethnejt ala nefësik O zoti im Unë kërkojmë brojtje me knajsin të atë prej i dhërimi të atë Kërkojmë brojtje me faljen të ndë prej ndëshkimit të ndë Kërkojmë brojtje nga ti prejteje Unë nuk munde me të, të falenderu ty Ashtu si kur se ti e meriton Em të kema ethnejt ala nefësik ti e ashtu sikur se e ke përshkru vete në tate. Shikoni pra si e përmend të Zotin Gjell e Gjell aluhu, në seshde, si me diton të najetët dhe kuranit, si e adhërën të Allahun namaz, si e adhërën të Allahun agjërim, si e adhërën të Allahun duke e përmend dhe duke e kërku falje Zotin Gjell e Gjell aluhu. Thot Abdullaj për në umeri radiallahu anhuma, në një meqlis të vetëm, në mëronim pre pe i gamberit ale i Falë i gjënaët e mija, o e er zëtë bëshërëm, pra i kërkon të fali Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe thoshtë të sal Allahu a.s. Ja, juhën nësë, tu bujnë Allahi o së të këfiru, fa inia tu bujnë Allahi o së të këfiru, e këthërëmin miët me rafilion. O njërës, pendoni të ka Allahu dhe kërkon i fali ati, nga se unë më të e përsi një që një heri kërkoj fali e zëti Gjelle Gjelalu në ditë. Si ishte mbështetja e ti nda Allahut Gjellet Gjellalu. Shikoni e migrimën e pe i gamberin nga meka në Medin, kur bashkë me Ebu Bekri nishin shpel, i dhujtarët vindë deri të kdera i shpelës, i thote Ebu Bekri i radjallahu anhu, o i dërgurë i Allahut, nëse dikush prej tyre, do t'he dhe shikimin posh kapër me napa, pe i gamberi Alisa, i mbështetur fartë më zotin Gjellet Gjellalu, i drejtoa dhe i thotë, la të hëzenë, Inna Allahe ma ana, mosu dëshpra, mos, mosu brengos fare, Allahu Gjellet Shano është me ne. Pas ta i thotë, ja e ba beker, o e ba beker, ma balu ke bithmejnë Allahu thalli suhu ma. Që mund thuishti për dy veta, Allahu është i treti i tyre që i shokyram. Pra i mbështjetu totalisht në Zotin Gjellet Gjellalu. Leza pe pyqambërisëm është modeli jonë. Dhe i on. Dhe ai duhet të jetë modeli dhe shembulli ynë, gasë Zoti na ka thon Kur'an, lakad kanalakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha katira. Ju a keni shembull më të mirë tek pejgamberi Alayhis salam? Për cilin do të që i ka besuar Allahu dhe ditës fundit dhe shumë për e përmend Zotin Xhelel Xhelalu. Emse me të vërtet pejgamberi Alayhis salam, është shembulli i on. Atëherë ta ndjekim atë. Un nuk nuk pretendoj kur që të rrimë 7-8 orë dhe nuk kërkoj këtë prej, prej besimtare o allaj në këtë gjamisa por ama nuk mund nuk mund të justifikohemi duke lonë pa falë 5 kohët dhe namazit duke në gjuhë e zanit duke u thrit dhe jakëthejmë shpinën fjarëve të zotit gjellë e gjelalu hu duke lonë a gjërimin pa bo apo Duke agjëru vetëm kur vjen Ramazani dhe agjërimin që bën te pejgamberi siç u dhënë edhe ai, tani e glijojmë totalisht. Duke e lën Kur'anin mbas dorës dhe lexojmë gazetaj libra pa dobi. Ndoshta e lexojmë Kur'anin vetëm në Ramazan. Duke net me orë të tëra, duke parë televizor apo gjëra të pa dobishme dhe rallëherë na shkon mendja për të thonë astaghfirullah astaghfirullah, o Zot më fal, o Zot më fal. E çu të gjithë ne? Nuk ka dyshim se po të pytemi A i do një gjenetin do të themi po Pa dyshim që e dumë gjenetin Por ta dim se Zotit Gjelle Gjelalu Në përmjet pe i gamberit Arisom nga ka la imru Se i gjithë u meti do të futën gjenet Përveç ati që nuk donë Tha pe i gamberit Kusho është a i që nuk donë o, o, o i dërgurja laot Kusho është a i që nuk donë Tha pe i gamberit Kusho në bindet mu Kusho ndjek rrugën time A i është që e donë g Pak kush është ai që refuzon, kush është ai që kundërshton, ajo që refuzon dhe nuk don. Dhe thuhet pejgamberi Alisher, thot Allahu Xhelle Jalalu, "La ugha ja unimin kulit tarik, o staftahu alayya min kulli bab ma fatahtu lahum hatta ya'atu khalfaka ya Muhammad." Nëse ata, pra njerzit, do të vinë tek unë në rrugë të ndryshme dhe do të, të dhe do të kërkojnë që të futen në xhenet nga dyert ndryshme, nuk do t'u hapet atyre. Nuk do të ujepet leja atyre, deri sa të vinë pasteja o Muhammed, pra deri sa të jenë prejtyre që e ka ndjekë rrugën tato o Muhammed. Ne e lusim Allah unë gjell e gjellalu, me emrët e ti të bukur dhe cilësit e ti të përsosme. Në boj prejtyre që e ndjekin rrugën e pejigamberit a.s. E lusim Allah unë gjell e gjellalu, në boj prejtyre që mësojnë për jetën e profetit a.s. dhe ecin njurëmët e ti, e lusin të madhin Zot, naboj prej tyre kë adhurojnë Zotin Gjellet Gjelalu, ashtu si që ka dhe pru pej i gamberi Alehi Sram, dhe ashtu si që ka ligjeru i madhin Zot Gjellet Gjelalu, nga se në këtë mënyrë kemi kuptu si qdojtë këtë fe dhe dashurin ndaj pej i gamberi Alehi Sram, dërsa atatë cilët mendojnë se duke kemtu ditë lindjën e pej i gamberi Alehi Sram, vetëm një herën vitë, e duke mos i bërën atë ur Urdruj madhë i Zotë, e i ka vepru pe i gamberi Alei Seram, themi se nuk e kanë kuptu si që duhet, dashurin da i pe i gamberi Alei Seram. Allahun gjellë e shano e lusim, që sishtë nga ka bashkun këtë vend, nga bashkojnë gjenetet e larta me pe i gamberi Alei Seram, shokët e ti dhe besimtarët e drejtë dhe cindjirë. Zotin gjellë e gjerar e lusim, nga i fali gjunahet tona, nga i plotsojt meta tona, nga i forcojt besimin zemrë tona, El usim të mbanë zoti ndihmë musliman dhe cilin do të që është në ndihmë të tyre, ti po shtrohet kafirat dhe cilin do të që pa drejtësi lufton musliman me vërtet ai është i plot fuqishëm. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril Hakim. Aqulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'iri al-mu'mineena min kulli dhamb fastaghfiruhu innahu huwal Ghafurur Rahim. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامته شانه الصفي فقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقموا الصلاه